Bună ziua! Acum invitatul nostru este domnul doctor în fizică, Cristian Presura, acesta fiind cercetător la Philips, la Philips Research din Ihoven. Acesta este autorul celebrei cărți, Fizica Povestită. Bună ziua, domnule Cristian Presura! Bună ziua! O primă întrebare ar fi despre acest ceas al dumneavoastră care monitorizează bătăile inimii și care poate alarma în caz de pericol atleții. Cum funcționează, pe ce principiu funcționează acest ceas? Oh, pe principii optice, ai văzut ceasul cumva în magazine, nu ceasul meu, ci un ceas de la competiție, de la iPhone sau de la, de la Apple sau de la Samsung, l-ai da, văzut? Da, da, Desigur. Ai observat că are două luminițe verzi? Da. Luminițele la verzi primit lumină, sunt niște leduri de fapt, și le trimit lumină în interiorul mâinii. Lumina este apoi reflectată și ajunge înapoi la un fotodetector care se găsește localizat tot în ceas, lângă led -uri. În momentul când sângele pulsează, el absoarbe mai mult sau mai puțină lumină. Atunci când absoarbe mai multă lumină, mai puțină lumină va ajunge la fotodetector. Deci monitorizând variația de tensiune a fotodetectorului, pot să văd uh, pulsația sângelui. Mm -hmm. Și vreți să spuneți dumneavoastră că această idee uh, este numai și numai uh, noastră și este venită din uh, imaginația noastră sau dintr-o nevoie? Ce se întâmplă? Ideea așa cum a fost prezentată până acum, este deja cunoscută. Ea există în aparatele care măsoară oxigenația sângelui, acele aparate medicale. Nu știu dacă ați văzut, când a fost la spital, sunteți tineri și n-ați ajuns și sper să nu ajungeți devreme. Acele aparate se pun pe deget și măsoară oxigenația sân sângelui. Aparatul meu a fost nou în sensul că... A fost integrat uh, într-un ceas și el a putut să măsoare această pulsație nu de pe deget, ci de pe uh, forma pulsului, în timp ce oamenii aleargă sau se folosesc de mână. Uh, iar această idee a fost într-adevăr cu totul nouă. Uh, ce se întâmplă? Poate că alți oameni s-au gândit înainte la așa ceva, însă n-au fost în stare ca să construiască un astfel de ceas. Eu am reușit acum aproximativ 8 ani de zile uh, ca să-l construiesc și să funcționeze. Și asta este partea cea mai frumoasă și cea mai interesantă, pentru că mi-aduc aminte de colegii mei sau de profesori universitari care îmi spuneau bun, am înțeles că ar putea să funcționeze, dar ceasul tău chiar merge? Și zic, da, vino la mine, laborator, ceasul meu merge. Bună ziua! Uh, întrebările mele sunt, de ce este secolul 20 considerat secolul marilor descoperiri științifice? Uh, pentru că s-au descoperit foarte multe lucruri, pentru că a fost o explozie a tehnologiei uh, și aș vrea ca să vă lămuresc puțin. Nu știu dacă știți care e diferența dintre o descoperire, invenție și inovație. Vreți să aflați? Da, spuneți-ne. O descoperire uh, este, așa cum spune și cu cuvântul, este atunci când te uiți la natură și începi să-i descoperi secretele. Natura este în fața noastră și vrem să aflăm ce se crede ascund ac această natură. De exemplu, când ne uităm la un magnet, vrem să vedem cum funcționează. Legile magnetului sunt legile naturii, nu le-a făcut noi. Noi vrem să le descoperim. Să le descoperim. Care... Uh, o invenție... da, Spune. Uh, Care este cea mai importantă descoperire în domeniul fizicii în secolul 20? Uh, după mine, secolul 20 a avut două descoperiri. Uh, prima descoperire a fost teoria relativității, deci atunci am descoperit legile naturii, ascunse în teoriile relativității al lui Einstein, și am aflat cum uh, se, formează, cum este organizat Universul la o scară foarte mare, cum se mișcă planetele, stelele, galaxiile. În același timp, tot în secolul 20, adică acum să spunem, mai mult de jur de 50 de ani așa, nu mult în urmă, am descoperit și legile atomului. Legile atomului sunt legii din mecanicii cuantice, la dimensiuni foarte, foarte mici. Dintre cele două, eu cred că cea mai, mare au fost, cea mai mare descoperire au fost legile atomului. Nu știu dacă știți, sau tu știi, de exemplu, cât de mic este un atom? Păi e foarte mic. Uite, să zicem că e un milimetru. Știi cam cât de mic e un milimetru, nu? Da, da. Așa, să imaginează că e de sânat pe linia ta cu care uh, liniezi la școală. Își împarți acel milimetru într-o mie, într-o mie de bucățele mici. Ai ajuns la un atom? Păi cred că da. <gânt> nu, n-ai ajuns. Ca să ajungi la atom trebuie să iei acea minime de milimetru și să o mai împarți într-o mie de bucăți. Și atunci ajungi la un atom. Deci un atom este de un milion de ori mai mic decât un milimetru. El e foarte, foarte mic. Și cumva e spectaculos că am reușit să-i descoperim legile Și odată ce am descoperit legile atomului, am putut să-l folosim. Atunci am putut ca să facem invenții. Să facem de exemplu motoare electrice sau uh, să facem rachete, folosind legile atomului sau mai mult să facem aparate medicale care ne ajută acum să trăim mai mult. Faptul că noi acum trăim și voi probabil o să trăiți chiar mai mult decât noi, eu sunt sigur că voi o să depășiți 80-90 de ani. Ei bine, înainte de secolul 20, deci în secolul 19. Oamenii trăiau în jur de 36 de ani, care e foarte puțin. Eu aș fi fost mort acum, dacă trăiam acum 100 și ceva de ani. Iar eu acum pot să trăiesc și să mă bucur la o vârstă care este în jur de 45 de ani, pentru că cineva în anii, în secolul 20 a descoperit legile atomului. Ok, și cum credeți că va evolua medicina în viitor? Eu cred că va evolua în continuare și ne va ajuta în esență ca să trăim mai mult. Numai că am învățat un lucru aici la Philips. Nu este suficient ca să ne încredem în spitale și în medicină ca să trăim mai mult. Trebuie ca și noi oamenii să avem grijă de viața noastră, să avem grijă să facem sport, să avem grijă ce și cât de mult mâncăm. Adică medicina e în stare să ne ajute ca să ne prelungim viața și nu numai să o prelungim, dar și să trăim mai bine către bătrânesc, eliminind tot felul de boli care ne incomodează sau boli foarte grave, cum sunt cancerul, care eu cred că va fi rezolvat peste, nu știu câți, zeci de ani, poate chiar mai mult. Dar e foarte important ca și noi să avem grijă de viața noastră și dacă vom combina cele două lucruri, atunci vom reuși ca să, ca să trăim într-adevăr mai mult, să ne bucurăm mai mult de viață Ok, mulțumesc. Aș putea să vă întreb dacă ați rezultat acest proiect cu un grup de persoane în minte, dacă v-ați gândit la un anumit segment de populație care ar putea beneficia de acesta. De care? Inovație uh, de ceas da, sau de... Da, da, da, ceasul. Uh, ce se întâmplă? Ceasul, acum, uh, invenția mea a fost senzorul din ceas. Ceasul este deja un produs Philips pe piață, iar... Uh, Invenția, senzorul respectiv a fost copiat și de alte companii, cum am spus Apple, Samsung și deja, deja există milioane de oameni care folosesc acest senzor. Uh, însă eu mă gândesc la viitor, iar viitorul este medical, adică acest ceas nu poate să măsoare numai bătăile inimii, care sunt utile, de exemplu pentru sportivi sau pentru sănătate în general, dar uh, pot să măsoare, de exemplu, și problemele cardiace ale oamenilor, în special ale oamenilor în vârstă. Deci eu văd efectiv peste 5, peste 10 ani de zile, 15 ani de zile, oamenii în vârstă, cu astfel de ceasuri inteligente, uh, care să măsoare sănătatea inimii. Și odată ce inima are o problemă, de exemplu bate puțin altfel, apare o aritmie, uh, ceasul respectiv informează doctorul, iar doctorul se uh, uh, uită la date și prescrie poate medicație. Și, apropo, l-am văzut pe Paul în, în emisiune și am văzut că el are o invenție de o mânușă care controlează obiectele astea virtuale, care sunt, nu-i așa, Paul? Da, într-adevăr. Care se folosește de gesturi. Uite, să spun un lucru interesant, ceasul meu poate să măsoare nu numai bătăile inimii, dar și mișcarea tendoanelor care se află sub ceasul. Și am un brevet de invenție care descrie cum, folosind ceasul, poți să afli care tendoane se mișcă. Știind care tendoane se mișcă, poți să afli care degete se mișcă. Iar acel brevet de invenție descrie cum același ceas care înainte se folosea la măsurarea bătăilor inimii, poate fi acum folosit la a detecta care degete se mișcă, deci ce fel de gesturi le face mâna fără să folosească o mânușă. Am cu cuvinte am putea să folosim ceasul Paul în realitatea virtuală despre care tu vorbești da. ok, mulțumim domnule uh, în direct a fost cu noi Cristian Presuro uh, cercetător la Philips Research în Eindhoven, Holanda Curs. Dragi ascultători, ca de fiecare dată mă vă surprindem cu câte o surpriză și astăzi am propus acest concurs în care vă am da ca două carte, o carte foarte bună despre care vă poate vorbi chiar colegul meu. Această carte este intitulată O mai scurtă istorie a timpului, Continuarea celebrei cărți, O scurtă istorie a timpului, scrisă de Stephen Hawking. Față de prima carte, această carte este scrisă în colaborare cu Leonardo Milduinau, care este celebru pentru aceste scrieri de popularizare ale științei. Stephen Hawking nu se aștepta că această carte să aibă succes, redactorul acestea spunându-i că cu fiecare ecuație adăugată fânzările se vor în jumătății Așadar concursul și întrebarea pentru a câștiga această carte este câți ani sărbătorește radio Radio România Cultural de la nașterea radioului. Iar pentru a câștiga această, această carte, noi așteptăm un mesaj de la voi la numărul de telefon 0746 223 300. Eco. Ecologie, climă, oxigen. Cu Dan Stoipa. Bun găsi la emisiunea care vă spune aproape totul despre mediu. Oaspetele ediției de azi a emisiunii noastre este domnul Mihai Pușcaș, conferențiar universitar la Facultatea de Biologie și Geologie a Universității Babes-Bolioi din Cluj-Napoca. Biogeografia Carpaților, așa s-a intitulat cea de-a doua conferință internațională pe această temă, care a avut loc la Universitatea Babes-Bolioi din Cluj-Napoca la sfârșitul lunii septembrie. Cât de valoroasă este regiunea Carpaților românești din punct de vedere al diversității biologice? Acesta este subiectul pe care îl abordăm împreună cu conferențiarul universitar Mihai Pușcaș. Ce este biogeografia, domnule Pușcaș? Biogeografia se ocupă cu studiul distribuției organismelor pe tera sau pe regiuni mai restrânse și studiul este de fapt al biodiversității. Organizatii nu sunt dispuse întâmplător. Și țin foarte mult de tipul de clima, de condițiile ecologice, de istoria și istoricul unor anumite regiuni. Și din acest punct de vedere, România este într-o situație privilegiată pentru cât există mai multe regiuni biogeografice care se întretaie în această zonă și care fac din România, într-adevăr, o țară care are o diversitate mare. Eu și puncta în special această regiune biogeografică, așa zis alpină, a munților carpați, Coloana vertebrală a întregii țări până la urmă, pentru că, spre deosebire de alte regiuni biogeografice, aici gradul de unicitate, gradul de endemis, adică specii unice care nu se găsesc nicăieri în altă parte a lumii, este mult mai ridicat. Carpații reprezintă perla României, ceea ce înseamnă patrimoniul biologic, patrimoniul vegetal, patrimoniul de animale care există în această țară. Din punctul de vedere al numărului de regiuni biogeografice, România ocupă un loc aparte între țările continentului european. Care sunt aceste regiuni biogeografice din țara noastră? Marile regiuni biogeografice sunt începând dinspre vest cu regiunea Panonică, o regiune continentală, aici sunt marile păduri, regiunea stepică, care este în partea orientală a României, de aici încep de fapt. Marele stepe eurasiatice, care se continuă înspre centrul Asiei și regiunea pontică în apropierea Mării Negre. Iar în centrul acestea tronează, să zicem, partea cea mai importantă din punct de vedere al unicității flori și faune este vorba de regiunea alpină sau regiunea carpatică. Cât de mare și cât de importantă este această bioregiune carpatică în comparație cu celelalte bioregiuni muntoase din continentul european? Domnule Mihai Pușcaș. Poate nu ne dăm seama, Carpații reprezintă al doilea mare lanț muntos al Europei și nu după alt, ci după munții scandinavi. Au aproape 1500 de kilometri în lungime, pornesc din Austria, partea cea mai joasă, deci aproape de Dunăre, urmează partea cea mai înaltă, care se găsește în Carpații de Vest. aici ce mi-a cunoscut în Tatra, în care se găsește și vârful cel mai înalt al Carpaților, peste 2600 de metri apoi este catena care intră în Ucraina și apoi se desfășoară cel mai mult în România, ceea ce numim noi aici Carpații Oriental sau de Est, Carpații Meridional sau de Sud și Apuseni. De asemenea, să nu uităm, Carpații trec Dunărea și există o parte a lor și în Serbia. Deci Carpații odată au o importanță din acest punct de vedere. Apoi, reprezintă un hotspot de diversitate pentru întreaga Europa. Aici sunt foarte multe specii de plante și de animale. Doar în Carpații din România avem recenzate peste 1700 la 1800 de specii doar de așa-numitele plante superioare, cormofite se numesc ele, începând de la ferici până la plantele cu flori. Aici nu intră, de exemplu, briofitele, ca să nu zic alte grupe de organisme care sunt ceva mai simple ca alcătuire, cum ar fi ciupercile și așa mai departe. Deci diversitatea este foarte, foarte mare. Există un atru al carpatilor în ceea ce înseamnă această biodiversitate, este prezența speciilor endemice. Speciile endemice sunt specii care au o localizare geografică restrânsă. Se găsesc doar într-o anumită regiune. Avem specii care se găsesc în toți munții carpați și nu iasă în afară, există specii care sunt localizate doar într-un masiv muntos. o de cel mai cunoscut este garofița pietrei craiului, care este doar în piața craiului, sunt altele care au un grad de endemism și mai restrâns. Există o specie care se găsește în pietrosul broștenilor doar pe două-trei stânci. Este fenomenal acest lucru. Cum se explică această bogăție de specii de plante și animale? Diversitatea este legată foarte mult de heterogenitatea habitatului, adică de o diversitate și a habitatului, și de prezența, în special, a catenelor în înalte. Dacă privim puțin geografia Carpaților, vedem că există două mari centre în ceea ce înseamnă munții înalți. Este vorba de Tata înaltă și regiunile înconjurătoare, aici Slovacia și Polonia, special Slovacia, și apoi următoarele... Înălțime din toate etajele de vegetație se găsesc în România și mai ales pe catena Carpaților Sudici. Aici discutăm despre așa numiții altei Transilvanie, cum au fost numiți de Emanuel de Marton în secolul 19. Și în special, etajele superioare sunt importante când discutăm despre diversitate. Dar să nu uităm un lucru. Nu contează numai că avem o diversitate foarte mare. Este vorba și de faptul că există încă, dar din nefericire acest lucru scade, un grad de naturalitate ridicat al ecosistemelor din Carpați Din acest motiv, încă avem cele mai mari populații de mamifere mari din Europa, dacă excludem Rusia, și acest lucru ne spune foarte mult despre valoarea ecosistemelor și a biodiversității care se găsește în această arie geografică. De ce sunt atât de importante aceste etaje superioare, cum le spuneți dumneavoastră? Este vorba despre pajiștile alpine? Etajele acestea superioare, deci ceea ce înseamnă partea de alpin deasupra pădurilor, ca suprafață ele reprezintă câteva procente doar. Dar în ceea ce înseamnă cantonarea diversității vieții, ele au o importanță mult peste suprafața lor. Și acest lucru nu este valabil doar pentru carpați, este valabil în general pentru sistemele muntoase din întreaga lume și este de subliniat că aceste sisteme muntoase reprezintă, părțile de diversitate cea mai ridicată care se găsește, în special în climatul temperat. În regiunile tropicale, umede, ecuatoriale, există și în zonele joase, dar și acolo munții reprezintă întotdeauna rezervoarele cele mai mare de diversitate. Deci, din acest punct de vedere, da, România are un teritoriu foarte mare în ceea ce privește Carpații, are o diversitate foarte mare în ceea ce înseamnă etajele de vegetație și toate acestea aduc în consecință și o diversitate ridicată. Nu am acum niște calcule făcute pe țări, dar probabil că aici se găsește centrată cea mai mare diversitate a carpaților. În ultimii 27 de ani, regiunea carpatică din țara noastră, așa cum știți și dumneavoastră, a fost supusă unor presiuni foarte mari în ceea ce privește activitățile umane. După părerea dumneavoastră, domnule Pușcaș, care dintre aceste activități au afectat cel mai mult regiunea carpatică din România? Există câteva cauze antropogene majore care atențiază într-adevăr la această diversitate. Poate cel mai agresiv și ca noutate sunt aceste microhidrocentrale care, de fapt, nu au cine știe ce relevanță în ceea ce înseamnă partea de economie, dar care produc dezastre în foarte multe bazine hidrografice ale României și repercusiunile au să fie foarte, foarte mari. Aceste ecosisteme de râuri au o diversitate în ceea ce înseamnă organismele mai mărunte, dar nu înseamnă că sunt mărunte din punct de vedere al importante ecologice, imense. În primul rând se produce o distrugere a peisajelor pe care o resimțim din punct de vedere estetic, dar mai profund este o distrugere a unor întregi lansuri de ecosisteme care sunt foarte, foarte vechi și astea au o importanță mare și le facem pentru nimic până la urmă. O altă pestă a munților este suprapășunatul care în ultimii ani, datorită în special subvenților pe cap de oaie, au dus la o înmulțire a turmelor de oi enormă și... Este un lucru bun poate pentru economie, dar se produce un pășunat necontrolat pentru că nu se respectă legea, nu se respectă regimul de pășunat și regimul de protecție al unor arii și se produc dezastre din acest punct de vedere. Suprapășunatul este poate cel mai mare pericol din punct de vedere al impactului antropic mai mare decât vaca sau decât alte animale și prin numărul lor și și prin faptul că efectiv rad tot. Apoi, despăduririle care în continuare...